Thank <laughs> you. Ariketa zaila izaten da, urte bateko errepaso baten egitea, minutu gutxitan baina aleginduko gara. Eta 2000 mazazpia markatu duten ikusgarri, liburu, musika, talde, diska berri edo filmak aipatuko ditugu orain, eta unkitu pentsarazi, deskobritu arazi edo momentu gozo bat pasarazi zi gaituzten obraku gariak izan badira ere, mazunbait zuazpimaratuko ditugu tarteunetan ez da. Eta lehen herritik erritik erriragindako egitasmoak aipatu naiko genituzke, e, askori gogoan garri izan entzagi adibidez e, muskildin herritarrak bildu eta transmisioa ardatz izan duen eta Euskararen erabilpena sustatzeko asmoz e, basortutako lana ursenda izeneko ikusgarria hain zuzen ere. Arrak hasta bildu duen lana izan da eta tradizioa eta modernitatea ustartuz, dantza eta kantuz osatutako lana burutu alizan dute. E aurzen da ikusgarria karrakazta bildua zuen, eziren atzean gelditu ere, kultura eta kirola elkartzen dituen dantzaka ikusgarria, edo joana etxartekidatzeriko joaniko pastur dala ere. Eta ongi josia eta erritmoz betea jendean itz loriatu duen beste ikuskizun bat bidarraiko kabalka da izan daiteke urtek asko pasa eta berriz ere indarrak bildu eta laua gerralditan banatutako toberak eskenea izan zituzten, orain hilabetezun baitzu. Kaitxalin salaberri eta peio zogazuhia idazleen luma finaz baliatuta eunda goita marriokalari bildu dituen toberak alako hiritzeak ditu. Ah, bai, ega da, gauza, xoragarria dela, egi batekolako gauza bat antolatzea, e, beraz, ega da, goresmenak, eh? Biziki polita, bai antzariak eta, beste, antzerkilariak eta denak, denaka. eh? Iel Max, almejor espektakulo de danza, ez para Oskara! Eta, bai milata, mazazpira begirara, garen honetan, e, zinduko batzean utzi ere, ba aurten 16 eh, urte bete dituen kukai, dantza kompainia. Jon maia dantzari eta koreografoak zuzentzen duen konpainiak aurten ere sariak eskuratu ditu, eta horietako bat, baikainan jasoa li zantzuen max saria ipagen eta horren ondotik ere ba, espainiako dantza sari nazionala jasoa li zandu kukai dantza konpainiak. Ezkerrik asko, zaukatu ez teitzik, ez teko egia esan liguratu gaude. Eta musika taldei dago talde bat azpimoratu barko bagenu, harrakazta gatzik diot, untza musika taldea ipatu barko genu, Ke urte oso eman izan baitu talde unek. Udan, alapan gora kantua, keiru milioi, berreunda irurrogeita mairu mila, Ikustalitik gora e, jaso zituelarik e, YouTube-en, ba, plazaz-plaza ere oso harrera ona izan dute. Udan, berrogei eman gora eskenea lizan dituzte, eta iraia buka edalarte emanateak eskenea bat dituzte Euskal Herrian Japoniara ere. Joana dira udazkenean eta arrakastaz mintzo garela ezin atzean utzi ere, berritsarrak eta taldeak, talde beteranoak, jendizka berri txarrak, taleak, tale bat utzi baitigu berriki, Durangoko azukarako plazaratu baitute infrasoinuak izeneko lana eta arrakastaz mintzo bagara gorkaurbizu kantariak erranduenaz suerte hori badaukagu, ez? Jendea, bueno, emozionatu egiten dela gure kantuekin gugu zein beste eta hori hori gaundia da es. Eta, bueno, bagero bekekoa, ba, planteamendu aldaketa moduko bat, eta, bueno, apostu bat ere bada, hor dago bat, eta, eta, bueno, ikusiko dugu zenbuzatea, ateatzen den baina gu pintzan nahi duguna da, gau berezi bat, eta gogoangarri bat irtetzea, eta gure partititena jarriko dugu horretarako eta literaturaari dagionez Harreta eh, berezia piztu duen eh, ba, idazletariko bat Usue al izan da Azken aldian susa Arrgitaletxaarekin Jannisziopli izeneko laberria plazaratu du usue albert idazle eta bertsolariaak eta liburu honetan ba, Euskaderriak azken hogeita hamar urtetan izan duen bilakaera testu inguru nagore bargaszen historia da karkiigo usue Albertbert oso ezaguna zait historiori identitatearen berrasmatzearena eta oso oskol gogorra eraiki eta momentu batean balio ba ez duene oskol zarrori utzi beharra eta beste bat eraikitzearena ezaguna zait nolabait pertsonalki baina iruditzen zait herri bezala ere hala gaudela nolabait ez? <totipen> Eta zinemari dago kionez, bururatzeko, errenen urte handia izan dela, edo handia izan dela urteko filma. Zinemaren historiako euskarazko filmiki ikusiena bilakatu da handia filma eta urtengo zinematean bitan asadistatua izan dena goia sarietarako ere amairu saitetan izendatua izan da. Gogora dezagun, Jon Garaino eta aitor arregeik zuzendutako filma egiazko historio batean onarritua dela. Emeretzigarren mendean girotuta, eritasun baten ondorioz, etengabe azten joan zen altzoko Miguel Joakin lehizegi ekarri dute pantaila hundira, eta aitorrarregi zuzendariaek erranduen bezala. Uste dugu da, dala sukaldatzen moteleko pelikulaude ikusten dezu, eta gustatzen bazaizu, uste dugu gero bizitza daukala buruak. Easotrasadu. Esbasko. Eta bizitza ere izanen du, Ipar Euskal Herriuntan, Bayonako Atalant Zinegelak, Euskal Kultura Erakundearen parta sortu gabarra films egiturari esker, aurre estrinaldi bira bat antolatu baituten, eta ala, baurtarrilaren amabostetik goiti, aurre estrinaldi bira honetan, doni baneloitzunen, azparnen kanbon, Baionan maulen, Urruñan edo eta doni banegarazin ikusia aldizanen da, handia, filma.